ci siamo organizzati soprattutto per far fronte a quello che riguarda l'ordinario, cioè il soccorso in questa città, a Roma, in un posto dove praticamente chiaramente c'è molto meno da temere che nel capoluogo abruzzese, perché se riusciamo a far fronte, anche perché ci siamo Accorpati, cioè di solito noi agiamo sul territorio con 200 persone, invece in questi giorni siamo il doppio, 400, perché abbiamo messo i turni, facciamo i straordinari e cerchiamo di porre rimedio a tutto quello che è l'emergenza. Siamo nell'ordinario, solo rispondiamo col doppio del personale, quindi farei un appello a, soprattutto ai romani di stare tranquilli perché per quanto ci riguarda riusciremo a dare risposte efficienti sul territorio della provincia.